Book 2 20 20 20 محادثه قصيره رقم 1 Small talk خذ machen Sie es sich bequem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 Ana uhibbu al al-klasikiyya. Ich mag klassische Musik. Ich mag klassische Musik. CD-ati. Hier sind meine CDs. Hier sind meine CDs. 'ala alat musiqiyya? Spielen Sie ein Instrument?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 Gehen Sie gern ins Theater? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Gehen Sie gern in die Oper? Gehen Sie gern in die Oper? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.